Surja El Furkan, Medinase, 77 vargje, Bismillahirrahmanirrahim, me emrin Allahut të gjithë mëshirë shmit, mëshirë plotit. I lartësuar qoft aji që i ka zbritur daluesin, robit të vetë, që të jetë paralajmërues për botët, sundusi i qijeve dhe i tokës, i cili nuk ka birë, e nuk ka ortak në pushtet, i cili ka kryuar që do gjë dhe e ka regulluar si duhet. E me gjithatë, ata adhurojnë në vend të ti, zota, të cilët nuk kryojnë as gjë, e që vetë janë të kryuar, që nuk zotërojnë për vetën as dën e as dobi, e që nuk janë në gjendje të japin, as vdekjen, as jetën, e as që të rinjallin. Jo besimtarët, thonë, këj kuran është vetëm gënjeshtër, të cilën e ka triluar a i, me ndihmën e njërëzve të tjerë Kjo që thonë ata është e pa drejt dhe shpifje Dhe ata thonë, këto janë përralat të popojve të lashtë, të cilat i ka dhën t'i shkruhen e t'i ledzohen ati në mëngjez e mbrëmje Thuaj, atë e ka shpalur a i që difë shehtësit e qijeve dhe të tokës. A i falë shumë dhe është më shirues. Gjithashtu, ata thonë, që është kujë dërguar që hau shqim dhe shëtit në përtrejgje? Përse nuk i është dërguar ati një enjëll e të bëhet me të paralajmërues? Ose, përse nuk i është të zbritur një thesar apo të kishte një kopësht nga i cilit të hande? Të pa drejtët, thonë, Ju ndishtëni vetëm një njëri të ma gjepsur Shikot shfar shembush të sielin E ata me këtë kanë humbur E nuk mund të gjenë rrugën e vërtet Qoft i lartësuar a i I cili nëse do Mund të të jabë gjëra më të mira se këto Kopështë e në për të cilat rjedhin lumej Dhe të bëj për ty palate Jo Ata i quajn gënjeshtër edhe ardhjën e orës së kiametit. Ndërsa ne kemi përgatitur për ata që e mohojnë orën ziar flaqërues. Kur ai tivërre prej së largu, ata do t'i ja dëgjojnë vlimin dhe rrënkimin. E kur të hidhen në një vend të ngushtë të ti, të lidhur duarsh, do të luten për shkatërimin e vet. Mos e kërkoni sot shkatërimin vetëm një herë. Porq koje ni shom her. Thuai. A është më i mirë ky apo xheneti i amshuar, i cili u është premtuar të devotshmve? Ai do të jetë për ta shpërblim dhe vendkthimi. Për atë, ka aty çfarë të dëshirojnë e do të rrinë të përherë. Ky është premtimi i Zotit tënd, i kërkuar për ju. Diton Kur ai ti tuboj i vuitarët bashkë me ata që i adhurojnë në vend të Allahut, do të thotë të avuruarve. A jeni ju që i keni shmangur këta robër të mi apo ata vet kanë humbur rrugën e drejtë? Ata do të përgjigjen. Lavdia çoft për ty. Nuk ishte nevoja që ne të marrim mbrojtës tjetër përveç teje, por ti U dhe këtyrëve etërvë të tyre jetë të begatshme, ndërsa ata i harruan paralajmërimet e tua dhe u bën popull i shkatëruar. Këta e përgënjeshtruan atë që thatë ju, e nuk do të munden as të shmangin dënimin, as të ndimojnë veten. Ku shprej jush ka bër të këqija, ne aty do t'i japim të shijojë dënim të madh. Ne E departaje e kemi nisur vetëm të dërguar të cilët hanin ushqim dhe shëtisnin nëpër tregje. Ne i kemi bër disa prej jush të jenë sprov për të tjerët. A do të jeni të durueshëm ju? Zoti i yt i sheh të gjitha. Ata që nuk shpresojnë se do të takohen me ne, thonë, pse nuk na dërgojnë neve engjujt ose të shohim Zotin ton? Ata me të vërtet janë treguar krye neqë dhe kanë kaluar qdo kufi në arogancë dhe pa drejtësi. Ditën, kur të shohin e njëjtë, për keqë bërësit nuk do të ketë lajmë të mirë dhe do të thuhet, nuk do të kalonit do të përmatanë. Dhe ne do të qasemi veprave që kanë bërë ata dhe do të shëndrojmë në pluhur e hi. Ndërsa banorët e gjenetit atë dit Do të kenë vend banim më të mirë Dhe vend pushim më të bukur Ditën Kur qieli mere do të hapet E engjejt do të lëshohen në zbritjen e madhe Atë dit Pushteti i vërtet do t'i përkas Vetëm të gjithë më shirë shmit Kjo do të jetë dit e vështirë Për jo besimtarët Atë dit keqë bërë si do të hajë gishtat e duarve të veta duke thënë. Asi kur ta kisha marë rrugën e drejt me të dërguarin. Asi kur të mos e kisha bërë filanin mikë. A i më ka larguar nga këshila kurani që kë më kishte ardhur. Në të vërtet, djali e braktis gjithmon njëriun në qastin e nevojës. Dhe i dërguari do të thotë, o zoti imë, populli im e shpërfilli Kur'anin si diçka të urryer. Ve kështu ne çdo profeti i kemi kundërvën një armik nga keqbërësit. Por ty të mjafton Zoti yt si udhërrëfyes dhe ndihmës. Jo besimtarët thonë. Përse Kur'ani nuk i është shpallur i tërëi për një herë? Ne ta kemi shpallur kështu për të forcuar zemrën tënde dhe ta kemi zbuluar qartazi varg pas vargu sa po ata të të sjellin çfarëdo argumenti ne të sjellim të vërtetën dhe shpjegimin më të mirë ata që do të tubohen me fytyrat përmbys në xhehenem do të jenë në vendin më të keq dhe më të larguarit prej rrugës së vërtetë ne i vamosajt librin dhe i bëm ndihmës vëllanë e tij Harunin pastaj u tham atyre shkonit të dy te populli i cili i quon të rreme shenjat ona pastaj e shkaderuam atë popull krajtësisht popullin e Nuhut kur i quajti gënjeshtar të dërguarit ne e fundosëm dhe e bëm msim për një herzit por kës përzit kemi përgatitur Një dënim të dhemshëm Ne I dënuam fiset ad dhe themud Popullin e rasit Si edhe shumë popujt e tjerë nërmjet tyre Të gjithëve usolëm shembuj Dhe më pas Të gjithë i shkatëruam krejtësisht Ata Me kohë kanë kaluar pranë vend banimit që e shkatëroj shiu i të mershëm E val A nuk e kanë paratë? Jo. Ata nuk prisnin të ringjalleshin. Sa herë që të shohin ty, të marrin vetëm për tallje. Vallkë të kasjell Allahu si të dërguar, për pak që duke na shmangur nga hyjni tona, po të mosu kishim qëndruar aty në Besnik. Por kur të përballen me dënimin, do ta marrin vesh se kush është të shmangur më larg rrugës së drejtë. Ai që par të, atë Që epshin e vet e kamar për Zot A do t'i bëhesh mbrojtës ati A mendon ti se shumica e tyre Dëgjojnë dhe kuptojnë A ta nuk janë tjetër Vec se si bagdi Ma dje, ata janë edhe më të shmangur Nga rruga e drejt A nuk e ke par ti se si Zoti yt E ka zgjatur hijen Si kur të kishte dashur do të bënd të të pandrëshueshme. Pastaj ne e kemi bërë djelin u dhe zuës të saj, pastaj e tërheqima të hien dal nga dal pran vetes. Dhe është aji që ju a ka bërë natën bules dhe gjumin pushim, kur se ditën ju a ka bërë për televizur. është aji që i dërgonë erërat si lajmëtar të gëzueshëm para më shirës të ti, duke lëshuar prej qilit ujtë pastër, që në përmjet ati të njallim vendin e vdekur dhe të japim uj, kafshëve dhe shumë njerëzve që ne i kemi kryuar. Ne e kemi përsëritur dhuntin që të dhenë veshin, por shumica e njerëzve kundër shtojnë e janë mosmir njohës. Si kur të donim ne, Do të dërgonim në qdo qytet para lajmërues Mosit dëgjo mohuesit Por luftoj ata me forc Në përmjet këti kurani Êshtë a i që i kalën të lirë dy ujra Njeri i pishëm e jëmbël Kurse tjetri i njelmët e i hidhur Duk e ngritur penges e kufit të prerë Ndërmjet tyre Êshtë a i Çka krijoi or për ujit njeriu e ka vënë në lidhje me fis nga gjaku dhe nga martesa Zoti i yt është i plot fuqishëm Megjithatë ata adhurojnë në vend të Allahut gjëra që nuk mund tu siellin as dobi as dëm Jo besimtari është ndihmës i djallit kundër Zotit të tij Ne të kemi dërguar ty vetëm si sielës të lajmi të mirë dhe para lajmë rrues Thuaj, unë nuk kërkoj nga ju kur farë shpër blimi Por vetëm që kushtë të dëshëroj, letën djekë rrugën që e shpije drejtë zotit të ti Mbështetu në të gjithi e të shmin I cili nuk vdes dhe madhëroje atë me falenderim A i i di mjaftëmir gjynahet e robërve të vetë. Êshtë a i i cili kryoj qijet, tokën dhe gjithë shka që gjendet mi distyre për gjashtë dit e pastaj u ngritë mbi fronë. A i është i gjithë mëshirëshmi dhe pyet për atë, ata që dinë. Kur atyre u thuhet, bëj një seqë dhe të gjithë mëshirëshmit. A të thonë Qëfar është i gjithë më shirë shmi? Valt i biem në seqde ati që në urdhëron ti? Kjo ushto natyre më shumë lërgim prej fejs Qoft i lartësuar a i I cili e ka stolisur qijelin me ujësi Dhe ka vënë të një kandil të ndritëshëm Dhe një hën që ndriqon A i kryoj natën dhe ditën që të vinë njera pas tjetërës, si këshilë për ata që duan të kujtojnë, ose duan të falenderojnë. Robërit e të gjithë mëshirë shmit, janë ata që ecin thjeshtë në përtok, dhe kur të paditurit i sulmojnë me fjalë, ata përgjigjen, pa që qoftë, dhe ata që e kalojnë natën, duke ju falur zotit të tyre në seqde dhe në këmbë, dhe ata që thonë, O Zoti i Yn, largoje prej nesh ndëshkimin e xhehenemit, sepse me të dë vërtetë dënimi i tij është i përshtatshëm. E ai është vend banimi dhe vend strehimi i keq. Dhe ata që kur shpenzojnë, nuk janë as dorshpuar, as dor shtrënguar, por i përmbahen të mesmes. -mes. Dhe ata që pos Allahut, nuk adhurojnë zot tjetër, nuk vrasin njeri, gjë që Allahu e ka ndaluar. Përveç se me të drejt dhe që nuk bëjn kur vëri E kush i bën këto, do të marrë gjynahe Ndëshkimi do t'i dyfishohet në ditën e kiametit Dhe a i do t'i qëndroj përherë në këtë fat keqësi i poshtëruar Përjashtim bën a i që pendohet, beson dhe punon dhe pratë mira Një njeri u të tilë Allahu janë dronë veprat e këqia në të mira. Allahu është falës e mëshirë plotë. Ndërsa a i që pendohet dhe bënë veprat të mira, është i këthyër krejtësisht nga Allahu. Kështu janë edhe ata që nuk dëshmojnë në mënyrë të gënjeshtër, e kur kalojnë pranë kotësive, kalojnë në dignitetë edhe ata që kur para lajmërohen nga shpaljet e zotit të tyre, nuk bëhen as të shurrëdër, as të verëbër. Edhe ata që thonë, o zoti yn, dhurona nga gratë tona dhe trashgjimtarët tanë, që është prehje për sy tanë dhe bëna shembul për të mirët. Njerës të tilë do të shpërblehen me gjenet të lartë për durimin e tyre dhe do të mirë priten e do të gjejnë pache. Aty do të qëndrojnë për herë, sa vend banim dhe vend strehimi mrekulueshëm që është a i. Thuaj, Zotim nuk do të ju përfilte si kur të mos ishte lutja juaj, por ju i keni përgënjështruar shpaljet e ti, andaj dënimi për ju. Do të jetë i pashmangshëm